فيكر لو atlaktahu. karibu katika kipindi mazingatio kwa mwenye kutafakari naye sheikh ashbal karama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahilladhi khalaqal khalqa liya'buduh warakaba fihim al'uqula liy'rifuh wa asbagha alayhim ni'amahu zahiratan wa batinatan liyashkuru.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 Asema thumma amatahu ay thumma qabada ruhahu kisha akamfisha wa akbarahu, ay wa ja'ala lahu kabran yuwara fihi na akamwekea mahali pa kuzikwa nalo nikaburi amepokea Tirmidhi kutoka Sayyidina Uthman bin Affan radhiallahu anhu kwa mtume rehma na amani zimfikie asema innal qabra awala manzilin min manazilil akhirah hakika ya kaburi ni mashukio ya mwanzo miongoni mwa mashukio ya akhira. mtu anapokufa huwa roho yake imegura kutoka maisha ya kidunia mpaka maisha ya akhirah kule kuzikwa kwake huwa yuko katika hayat barzakhia mpaka kiyama kitakaposimama amepokea al-Bukhari kutoka Anas bin Malik radhiallahu anhu kwa mtume rehma na amani zimfikie asema inna al-'abda al mumina itha wudhi'a fi kabrihi, watawala 'anhu ashabuhu Hakika, mja ambaye ni mu'min anaposhukishwa kaburini mwake na kufunikwa na mtanga na baadaye jamaa zake huondoka maiti anaposhindikizwa makaburini hushindikizwa na vitu vitatu kama ilivyopokewa na buhari na muslim kutoka Anas bin Malik radhiallahu anhu kwa mtume rehma na amani zimfikie asema yatba'ul mayyita thalathatun Maiti hushindikizwa na vitatu fayariji'u isinani, waybqa ma'ahu wahidun Vikaregea viwili katika hivyo vitatu kikabakia kimoja yatibauhu ahluhu wamaluhu ushindikizwa na watu wake ikiwa ni baba ushindikizwa na wanawe na nduguze na jamaa zake wamaluhu na mali yake kama wale watoka umbali wakati mwingine lilijeneza hubebwa na pickup mpaka makaburini miliki ya pickup ile wakati mwingine huwa ni maiti mwenyewe wa amaluhu na amali zake au matendo yake fayarijiu ahluhu wa maluhu baada ya mazishi kutimia jamaa huondoka wakalekea makwao kama mali yake yakaregea na upiga wa mali ni ile pickup yake haibakii makaburini bali jamaa waondoka nayo tayari ownership yake imebadilika imekuwa ni ya warithi wayabaka amaluhu na hubakia amali zake Turejee katika hadithi tulioianza innal abdal mu'mina itha wudha fi qabrihi Watawalla anhu ashabuhu. Hakika حقيقه ambaye ni mumin anapokufa. na kuzikwa kaburi ni mwake jamaa zake huondoka wa innahu la yasmau qarani alihim yule maiti husikia vishindo va viatu vyao wanapoondoka katika sharhi ya sunna Asema ya juu zulmashiu filkuburi. Ya Yajuzu kutembea hali ya kuwa umevaa viatu makaburini kwa dalili hii wa innahu la yasma' ani 'alihim idhan sarafu wanaporegea kuelekea makwao wakati huo atahu malakani hujiliwa na malaika wawili katika hadisi ya atirmidhi. tirmidhi kutoka Abu Hurairah radhallahu anhu. Mtume رحمه na amani zimfikie akafafanua hali za malaika hawa akasema atahu. malakani aswadani azraqani yuqalu liahadihima al-munkaru wal-akharu al nakiru maiti kaburini mwake akiwa ndani ya ule ufuko mwanandani uliyofunikwa na ubao na kumiminwa juu yake tani ya mtanga katika giza hili hujiliwa na malaika wawili weusi azraqani ay azraqani ayunuhuma wakiwa na macho ya rangi ya blue yuqalu la hidihima almunkaru walakharu annakiru al mmoja wao huitwa almunkar na mwingine huitwa an hawa fayuq'idanihi hii, kitisha kwa ajili ya kumuuliza maswali na maswali aulizi wao man rabbuka, nani mola wako madinuka ni ipi dini yako ma hadha arrajul alladhi bu'itha fikum ni mtume gani aliyetumilizwa kwenu nyinyi nne aulizo alkitabu nao ni alquran yule mja muovu yake itakuwa a ah, ah, ah, hana juwalo malaika wamwambie la daraita wala talaita hukujua wala hukusoma thumma yudhrabu bimitraqatim min hadidin, varbatan bayna udhunayhi fiyasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thakalaini. apigwe na nyundo ya chuma kati ya masikio yake mawili apige ukelele mkubwa utakaosikika na kila aliye karibu naye ila binadamu na majini hii ni moja katika suar au aina ya adhabu za kaburi amepokea muslim kutoka Anas bin Malik wa anhu kwa mtume rehma na amani zimfikie asema laula tadafu lau kama hamuzikani la allaha an yusmi'akum adhab alqabri bwana mtume rehma na amani zimfikia sema ningemuomba mwenyezi Mungu awasikilizishe adhabu ya kaburi katika hali hii ngumu maiti huwa ana haja zaidi kwa dua zetu kama lilipokea Abu Daud kutoka Sunan Uthman bin Affan Allahu anhum, Asema kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam idha faragha min dafni al wakafa alayhi. Ilwa kun sunna ya bwana Mtume wa sallam ba'da ya kuzika mayiti wakafa alayhi ay ala ra's al usimama kwenye pembe ya ile kaburi. Faqala li bwana Mtume wa sallam akawaambia masahaba zake istaghfiru li akhikum. Hai utlubul maghfirata li dhunubi akhiukum muombeni ndugu yenu na msamaha kwa madhambi yake hapa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ametumia hapa bwana mtume rehma na amani zimfikie ametumia jina la akhiukum hili lil'atfi alayhi ili yule ahurumiwe pili fihi dalilun ala anna du'a al-ahya' yanfa'u al kwa du'a ya waliy ya hayy yawafaa al wa illa muttumi singetwambia istaghfiru li akhiikum kisha akasema thumma salu lahu bit yaani kulu, allahumma thabbituhu bil qawl ath-thabit ewe mola mpe ithbat qawli thabit ni kalimatu shahadati Inda munkarin wa nakir tamko la shahada pale anapoulizwa na munkar na nakir kisha mtume swallama so akasema fa inna hulana yusalu hakika yeye hivi sasa ni mwenye kuulizwa ndugu zangu waislamu ndiyo maiti ahitajidua. ahitaji dua ahitaji kuombewa maghfirah lakini katika hilo la kumtayarisha maiti kumosha kumkafini kumswalia na kumzika zote hizi ni fardhi kifaya ni collective responsibility na katika hili si tu maiti anufaika ndiyo yeye kwa upande mmoja anufaika na sisi tunalisimamia jukumu hili twapata thawabu na pia twapata mauizha amepokea ahmad anabi saidi alkhudri radhiallahu anhu kwa mtume rehma na amani zimfikie asema kuntu na anziarae alquburi fazuruha. fa inna fiha ibratan bwana mtume amani zifikie asema nili kwako nimewakataza kuzuru makaburi katazo hili akalifutulia mbali akasema fazuruha. sasa ruksa fanyeni ziara kwa makaburi fa inna fiha ibratan kwani katika kuzuru makaburi kuna mazingatiwa. hiyo ni faida ya kwanza ya ziara Faida ya pili ni hadithi ya Ibn Mas'ud iliyopokewa na Ibn Maja. Mtume رحمه الله امانه asema fa inna ha tuzahidu fi dunia wa tuzakkiru al kuzuru makaburi kwa mfanya mja kuipa nyongo dunia kwa sababu wote walioko pale waliozikwa makaburini walikuwa kwa watu na vieyo vyao na maisha yao duniani lakini yalikuwa kuni maisha temporary wapita njia Maisha hayo yalikatizwa na kifo. Sasa wamelazwa makaburini badala ya majumbani mwao. Wa l'akhira al-akhirah wa tadhki wa na ziyaratu l'kubur qubur mja na maisha ya akhirah. Tatu, hadithi ya Anas bin Malik wa anhu iliyopokewa na Al-Hakim. Mtume rahmana amani و ا ا من يmfikia fa وتدمع العين hufanya القبور هو فنعا موي baada kususuana kuwa mgumu na hulifanya jito kutoa tozi wa fi lafdin lahu fa innaha tudzakkirukum Ziyaratu lkubur humkumbusha mja mauti na mu mnazimu subhanahu wa ta'ala atwepushie adhabu kaburi. نا اتبع قولي الثابت <سؤال> تنبؤلذى وننكر ونكير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم